Він ще довго курив, дзенька медалями, довго розсупонював скрипучу ногу, спершу ліг біля Марині поверх ковдри, зітхав, нарікав на війну і на розривну кулю, що п'ялась у нововище коліна. І такого наробила, такого вже наробила, що краще б у груди п'ялась. Пролежав біля неї до світанку, майже нерухомо, зітхав, кашляв, курив, обережно поглажуючи Марині на шорстку штуку. Потім повернувся до лілиць і задрімав коротким тривожним сном. Коли прокинес, Мариня вже порилась у дворищі. «Ки ж, жебрачко, сто хлопти, яйця гороб'ячі несеш, а жареш як страус. Йди геть, лядаш, щоб зуби, хоч би погав кого ночі, чи вкусив когось. Тільки купини після тебе возом треба вивозити із двору. Йди геть, якому мукау. А кот, ми ж і тобі вуха вже залазять». «А ти на недовідки чекаєш та вмиваєшся по півдня?» Мариня дорікала всьому живому, що потрапляло їй на очі. Голос її даринчав і зривався, як і труба на тонких дитячих губах. Гринь усміхнувся і почав припасовувати ногу. Вдень, день, поки Гринь ремонтував старий паркан, жінка встигла обійти усі городища, і фатальне гриневе каліцтво стало набутком усіх дорослих городищенських вух. Коли Марині починали надто ревно співчувати, вона враз ображалась і відказувала. Нічого, який не є, але такий чоловік при дворі, слава Богу, що встигла синка перед війною народити. Увечері Мариня вже наквапалась до ліжка. Допізна прала, підкорочувала грини від овоєнні штани, він став на два сантиметри нижчий, і коли вхоркалась, що, ледь торкнувшись подушки, могла б заснути, лягла біля гриня, що вдавав сонного. Правда, вдавав не дуже правдиво, Бо часто тягнувсь до цигарки. Вона вже засинала, Коли чоловік провів долоною по її очах І опікся вже охололою Марининою сльозою. «Мари, спи, якось воно буде?» «А буде воно так?» Рішуче випалив гринь і реготнув, Аж тенькнула металева ложка в полумиску на столі І ледачий псисько зляко Загавкав на подвір'ї. Гринь ошаліло обняв Мариню, поривчасто пригорнув її до себе, і товста ватіна ковдра почала зсуватися на землю. Ні Гринь, ні Мариня не помітили того. Уранці він відсипався, але крізь хистку дрімоту чув жіночий голос із дворища. — Чу-чу-чу, моргуненька, ходи, я тобі кукурузки всиплю, щоб і ти знала, господар наш повернувся. На тобі песику хлібця, ти ж гавкав цієї ночі, добре робиш, що вдень день тобі ворогів не наживаєш. Зараз я тебе пущу з прив'язі, погасай трохи. Кицю-кицю, сіроманцю, зараз тебе нагодую. Та й починай миватись, може на твій знак хтось із війни прийде. Маринин голос, солодкий як мед, ішов аж із гарячих, висвіжених ранковим повітрям легенів. Той голос поволі починав дали ніти, і перепаде здогадався. Дружина пішла по городищах із новиною. Городища реготали кілька днів. Маринина розповідь обростала найфантастичнішими подробицями, і, власне, лише після цього жителі Сарматського горба відчули, що вони справді вільні і можуть знову жити з усієї сили. Спершу героєм цієї історії був Гринь, але потім, прискіпливий до всього Микола Подорожній, він прийшов з війни і почув цю розповідь ще по дорозі з рівнопільського вокзалу, сказав Приміром, я собі думаю, що якби не Мариня, то ви б і не знали цього. Моя жінка, приміром, не розказала б нікому. Після цього городища вже ніколи не ображалась на цей Маринин ганч. Мариня обережно кусає яблучко із Ярославиного саду. Боїться дістати зубами до хробачка, хоч у її русі залишив штаненький качанчик. Йде вона попри повапнований мур лікарні, довго думає, куди викинути недоїдок. Через лікарняний мур боїться, щоб не влучити випадково у когось із хворих. Навпроти двір Маркіяна під кови. Але кинути качан у двір голови колгоспу вона не наважується. Несе недогризок у колаці. Стоїть на сарматському горбі старий вітряк, як знак множення, між Одесою і Києвом. Петля Бугу крутить свою воду довкола городищ. Осінній степ лежить навзнак. По його велетенських грудях повзають мурашини, тракторів і комбайнів, мліють городищенські сади під сонцем. Блакитна юга корить на далекому обрії. Марія заходить у двір лікарні. Може тут зустріне якусь незайняту людину? Бо невиказана новина починає гуснути в ній, смоклати під ложечкою й нудити. Такий стан душі вже знайомий їй, і вона його найбільш боїться бо спливають сумніви у доцільності її існування на сарматському горбі, на цьому химерному і давньому Горбискові, про якого вона довідалась сьогодні таке, ну таке вже вона довідалась про нього сьогодні, що дайте, негайно дайте їй слухача, і про це довідаються усі. Вона завертає на асфальтовану алейку лікарні. Може зайти й до стоматолога? Такий ж надщербився зуб, і коли швидко говорить – він не сікає марині язика. Але найбільше у світі вона боїться гудіння машини, котра свердлить зуби. Навіть коли гринь вмикає у своїй майстерні електричне точило, вона зіщулюється і затуляє долонями щелепи. Якусь мить вагається біля великого, обставленого листатими пальмами у помальованих кадубах лікарського ганку, торкається язиком надщербленого зуба і розглядається, чи не гуляє хтось із хворих у старому саду. Раптом навстіж розчиняються двері лікарні. На порозі, як привод, з'являється Ілля-капітан у білих спіднях, за якими волочаться повороски, та в білій розстебнуті на грудях сорочці. Побачивши на Мариню, Ілля перестрибує через мармурові бильця, веранди і, плутаючись у зав'язках, тікає в тернові зарослі за лікарнею. На веранду виходить Романа Лебедин у білому халаті та в білому очіпку. Руки в тонких гумових рукавицях стискають блискучий скальпель. Романа дивиться слід Іллі, кілька разів підкидає в руці скальпель і ловить його на люту. З озла відчекрижує прежовклий пальмовий лісток, зирить крізь масивні окуляри на Мариню. Добродійко перепадя, ви до мене, стіл готовий і я в настрої. Може, вам щось заважає жити, то я раз-два через тиждень гуляйте. Та що ви, Романо Полипівно, у мене я КАУ, якраз усе необхідне. Лікарка одрізає ще один листок, тепер найзеленіший, і Мариня хотенько повертається і шпарку бачить, ледве стримується, щоб не побігти до лікарняної брами. Їй ще довго вважається сліпучий скальпель і моторошно-гумова рукавиця. Однак вона швидко забуває цей випадок, бо ображатись вона не вміє саме тому, що все дуже швидко забуває. Коли чує із чужих уст свою ж таки новину, часто дивується, сприймає її як зовсім нову, нікому невідому, і квапиться переказати іншим. «Невже йти до баби капшучки?» кажу, що можна й до баби, але це треба полуганитись аж донизу. А коли спустишся донизу, треба буде і нагору знову тралюжитись». То я кажу, треба йти до баби чи не треба?